Hala, pilotaz mintzatuko gira goizuntan. Itxasura joanen gira, uh, Balakit rinketearen aipatzerat. Gurekin, balaki lagunak elkarteko piahes dukazu egunon? Egunon a Elkarte horta ez mintzatuuko dira just usagittzen orgeituko ziste, uh, balaki trinketea etxia zela, azken urteuntan gutien ez aintzireko ah, kontseriluan izan ziren eztabaidak saltzeko uh, presioaren inguruan eta orduan gelitu zena uh, epaileak ere emantzakon uh, nunbaita jasoin uh, oposizioari eta gelitu zen este administratiboarekin uh, trinketea eta gerostik etxea zen, ondorioak, Baziren, behar behar ondorioekin asiko gira zurekin piarriz dukazu, zentagauza honetaz hariko gira, haribaitz izte apairatzen trinketa hori eta alahter presti izanen da. ondorioak, ze uh, pilotazale, pilotariak eta pilotari gazteak ez zutela pilotalik Hori da, bai, e, toki gabe egintian itxasun, e, e, behaz hauzo erritat e, joan izan behar... E... Eginen, hor, be, pilotan hartzera, ezkerteskuen, lu uso, ezbeleta, aierra... Ha, eh, baino gehiago, eh? Bai, hori da, bai, bai, bai, bai, bai, malo uski, bost edo seito kitan ikuste behar gintian part, gure partidako katu. Eta biziki egoera zaila zen guretako, lehenik diru mailan zen eta tokia gehienetan behar zen hor daindu. Fresh mailan igoera ego, ondi bat bat zen. Eta bestalde, ezkerta eskuin, beti atunatak baziren bazirean, aita tamendako, beti bideiak in behar, eta ala, usteot, etzen bateko sor, lehkutik kanpo, irritik kanpo hartzia, hola. Lizentziatu kopuruaren, kipitu da, ondorioz? E, ez dut uste, e, ez dut uste, ez dut uste, zenta da ala ere, pilota eskolan. Manan, geru ariburuz, uh, zauntzien ez gintela egoiten al, eta uste dut, hala, uh, lan jera hundian uh, izaiteko tantzen, uh, pilota elkartea. Eta errian berian, ba, pilota plaza, trinketea eta eskerpareta? Hori da, bana eskerpareta itxasuarrak elkartearena da. Eta trinketia, behaz, uh, neiz familiakoa, uh, privatu. liabe privatu bat, behaz, ez, ez, ez da tokip publikolik, bo, pla, Eriko plaza aparte, manak, uh, kiluran hartzeko eta pilotan hartzeko, hartzeko justu. Hala, arre manak, beraz, moztuak ziren, neiz familia errandu zu eta Eriko etxearen arteana hain zineko kargoaldian eranen uh, dugu. <hazurra> Hala ere pilotazale eta pilotari batzuek lortu duzue, ahreman bat sortzea berriz neiz familiarekin nola pasatu da? Nola pasatu da joan den hundan uh, gure laguntaldekoak hor uh, uh, elkartu gira, pesta de moran eta hori, eta egintien erten hala ere zeiten zait, txatu behar dugu, ez dugu dena, dena usten al. Uh, Egereteko ere uh, izan ginen uh, pilota partia baten ikustiak perroga den, Han Ango finala, uh, Lumez, Dumerkat daitzen den uh, Chapelgo Hortaik. Uh, Astezken ez. Hori da, bat ikia eta hain bagintian hamar bat gure kuadriakoak. Eta hain, uh, proiektu, holako proiektu bat, antzeko proiektu bat mundatu zuten den buran, uh, dira hamar bat urte uste uh, trinketa irusi zuten ogoien artean, ogoi lehontalde bat. Eta berritu eta berriz uh, bultzatu eta, hala pixkat, indian, uh, perrora den kapable izan bali madira olako gauz baten egitea, gu, uh, uh, itxasun izanik, uh, ala, kiroliak, eta uh, ki, ba, gainera, ala, ez du beste kiroliak itxasun, pilota zinez bihotzean du, uh, eta gainera, trinketea erri bihotz bihotzean da. Naginen hori bultzatu eta egintzen behar du elkartu, zerbait muntatu eta baliatu gira baginen elkartekipi bat, hor Jimmy Consulting me piskat gure harteko hastokiri bat zen, eta elkarte horreta ikabiatu da, eta estatutuak berriz uh, kambiatu ditugu, doziarkipi bat muntatu dugu eta galdien dugu ea nahizuterer, ea, ea Itzordu bat mundatu eta ipatzeko, eta uste dut, hastapen-hastapenetik e, begiunez ikusi duten ere horiek ere ala, gazteta alde bat berri zehen gana turbiltzea eta, eta aterabide baten uh, menturarekin eta elgarren artean ikusi du zelanak aintzinatera eraman behar ziren berri zaten zabaltzeko eta biapundua ortaiki izan da. Jimmy Consulting izena ere aldatu duzue? Eh? Bai, balakiko lagunak eman dugu <risa> e, elkerten barnian, bai. E, Aztapenean, ara, elkerte bat da? Dirurik gabe, bez, pixka bat, zen bat zinezten, eta bakotxak eman dugu zue pixka bat? Hori da, hori da. Amairu gira, bakotxak eman dugu Aztapenean, eta gero, bai ezan behar da, kasik denak, or, e, edo enpresa buru, edo e, enpresa bat zuetan lanien la, la, la, la, la, la, la aigira, behaz spontzoramailan ere, hartzen intian, kasik denak, bat imenduko ofizialeak ira, argintzan, zugintzan iturgintzan, eta beraz alde hortaik ere erresten zuen or, gure gain hartzen algintian gauza nitz, eta abiapundua argtaik izan da. Beaz joan den urteko bukaeran diagnostika bat egindugu ikusteko zelanekin eraman behar ziren or, baldintza administratibuen betetzeko. Eta, behaz, urte Aztapenean komisioena pastu da, hon du uh, egin gintuen lanak. Eta gero, uh, behaz, izen betu komentsua ginen komentzua... Ba... Ah, diagannik lanak eginak zenituzten. Bai, hori zen, hori zen. Gutiengoa bai. bederen uh, balintzak Hala, izateko. Buk egine bar gintuen, gauza, behar lanak aintzinatu gauzen egiteko, eta gero berriz haintzinatera uh, maiteko proiektua. Hala. Eta alde horretak behaz, uh, baimena kanta errien ganik berriz borten zabaltzeko, Hor, uh, komentxuna montatu dugu. Geo, uh, ko, ko... Zenta behar zen, nahi zen akordioa biztanda, Olidea. eta errikoetxearen ere? Bai, bela, nolaz den publikoak egizipitzen duen toki bat den, uh, errikoetxeak behar, uh, behar du delibero bat hartu horren uh, hon hartzeko. Hala. Jakiten aldaz, zenbateko aintzin kondua den zuentzat zat, holako uh, trinkitea baten, uh, dena, aztetik buruz bifase izan dira, erten aldugu, bai, uh, bai. kontrola aintzin eta ondotik, bai. eta zenbateko gut, gut, brak diren... Edo. Guti gora bera, amabita, amos milan oroarteko lana da, uh, jakinez, ala... Uh, Hainitzen orre, or, duzuela ere... Horenak ez ditugula kondatzen eta... Bala, izan izan dala ere hori aipatuko dugu... Materiala um, da gehen bat? Hori da, horren bai, bai. haintzina era maiteko. Mm -hmm. Berazak hori joa txeman dugu uh, Naizpamilarekin, horiek ustean gute urrik uh, trinketa, eta gure gaina hartzen uh, ditugu bra horiek haintzina uh, era maiteko. Ah, Urririk ustean du bez? Bai. Bada kontratu bat? Bada, urte bateko kontratua bat momentuko, gero ikusiko gero ari buruz, baina, bon, jananeko guretako uh, esperantzarekin nabeatzen gira, dinamika positiboa da, Gure ondutik diren gazte horik ere pilota elkartekoak, ebe, ikusi du hor joan den uh, bi haste buruz ebe, jindirela, hor egin dugu, uh, shantier parte hartzailea, eta hor biziki dinamika positi, poli, polita izan da. Or, izan Facebooken ageri da. Bai, ama zazpien ezortzi uh, langileba gintian uh, tindatzeko prest, eta bi haste buruz uh, lortu dugu trinket guziarra tindatzia, aldagelak behri zartzia, eh uh, shartzeko ostatu hori ere eta dena denatxukuntzea beraz uh, bai bizki polita izan da uh, ikunian eh, anitza bai da demokrazia parte txailia mana hor sinest ikusi uh, dugu uh, auzulanetan eta badela ono uh, parada iteko, gauz politen iteko uh, ze har emandu balakiko lagunak kelkarteak uh, itxaharak pilota kelkartearekin Gehien gehienak pilotaria gira, behaz... Bietan zizte. Bietan bi gira, baina nolaz egoera zinez ezginakien zobera nora eta biatzen batean, eta naginen beste, haintzineko gauzak aipatu sahtu ga, gabe, nahi ginten uh, begi, begi batekin uh, hasi. Eta, ala, artaik hasi da mara. Se gure lana, da, errestea hor, itxasorak elkartearen aratzeko manerak eta... Ibil moldea. Ibil moldea libratzeko. Urte bateko teko kontratua, neize noiz arte? noiz arte? eh aldu no e, e kainachte de kainachte kinetic kinetic eta eta normalki berris uh, antzinatera emaiten alduguna gero hala berdugu ikashi uh, elgrekin bicitia berdugu ikashi uh, se se proiektu lekina antzinatzen algiren hala uh, egiala ere gauzak uh, kamiatzen a direla itsasun uh, erriko etxeberik batekin uh, alde hortaik ere esperantza badugu jo fiskat uh, uh, dinamikoa hortana uh, sartzea eta agiriko geruak geruak zeganen ze duen. Hala zen eta aurte batentzat uh, lasa hizzte ejanen dugu eta hori da. ez hesnagogin uh, ja be zaitea el kartea edo egiko etxe edo egitura publiko bat uh, hori da pixka bat zaila. Ba, momentuko ezgira ez jabetasunak ez gaitu trabatzen. Gu, nahi duguna da uh, bizi bat izan da intringetean, uh, dinamika pozitiboat izan da trinketean eta horrega hitu haintzina azten. Uh, lehenik pilota, behar dugu, uh, ala, kantsa da berriz abaldu, uh, horren ingurian uh, partidak montatu, uh, albadira, alba berriz bizi bat ekarri alde hortaik, gero seurdena, gero ari buruz, bada proiektu eder bat iteko manera, Nola intzinatuko den, nola, nola dirustatuko den, nork kartuko duen bere gain, hori dena itekoa da, uh, pentsat, pentsatzekoa da, alde ortaik ere pentsatu dugu lan bat era eta gauzen uh, erresteko. erresteko eta lantzeko eta pixkat uh, hala, uh, bultzatzeko. E, ageriko. Bela, diadanik begi biziki honez ikusten duguna da, ala, a, berri zer garen du, dinamiko pozitibo hori eta... Ala, e, egoera desblokatu dela. Hori da, hori da. Justu bukatzeko urte bat, agian COVIDak ez du beste trabarik ekarriko, daki haki urte berezia dela, horre kasuak berri zementatzen ez dakiku gero urbila nola egina izan den, edo gero urbilak zer ekarriko duen, bo alde hortaik ere pixka bat keska garrizu entzat? Ba, gero orekin hasten bagira ez dut egiten, eh, beaz, berdugu hala, espelan saikina segi ditu, hala, uste ez dakit onukoan uh, aski gastegira, beraz uh, ez dakit <laughs> berdin ore gaitu pixkat, horrek uh, anztasten, baina hala asteko guguekin gira tringiteko sasoina hobiltzen ari, irailetik otea hasiko da eskuszkakoa, palantxakoa gogilan hasiko Bez uh, uh, gogo unekin. Noizko prest da? Presti Na, izanen? Naiginik gurri laztapeneko prest izan da ino hasteko azteko. Uh, gero itxasoko pestak izan dien izanen, izanen ikusiko. Mana naiginik hor estrenaldia. estrenaldia muntatu zerbaiten uh, ala, finkatzeko. Eta gio idairetiko iti uh, naiginik eritmo normal bat atseman. Unxa, xe hartu ditugu Pierre ez dukazu proiektu eda eruntaz? eta proiektu berri, atrezen aur baita, behinan berpiztu duzuena hasteko, okay. eh, mile esker, eta bideona, balaki lagunak, lagunak elkerteari, eta itxasuarak pilota elkerteari, eta itxasuargo zier garen dago. Mile esker zueli...